Moja kwa moja kutoka studio zetu zizopapa jijini bujumbura karibu kifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunaanza kwa muhtasari wake Raya waburundi zaidi milioni moja wahitaji misada ya Kibin Adam Rasema shirika la umoja mataifa Raku ratibu maswara ya Kibin Adam na misada ya dhalula ucha Majaji ya mkua ruigi wasema kukabiliwa na changamoto rukuki Zinazo kwa misha utekizaji kakamilifu kwa wajibu wao na mda wakituuhusu tutagusia anga za ki mataifa mbapo walinda amani wa umoja wa mataifa wa ndoka butembo jamore demokrasia ya Kongo bada ya watu 36 kuwa Kuna haya bia shaka na mengenie na penzo sisa aji mitambo na na mimi, Romara Dediwaifuze. Karibu tena watu wapatawo milioni Mia tatu na tatu ndio wanaitaji Misada ya kibini Adam dioniani kote Kama inavyo chumoza katika Lipoti ya chika la umoja mataifa la Uhamiaji OEM wakati Ulimwengu na adhimisha siku ya misada Ya kibini Adam. Shirika OEM Uninareza kuwa sababu za kuipo watu Walio na haja ya misada Ni vita mzozo ya kisiasa Mabadiliku ya tabianchi virusi Vya corona na umaskini kwa mjibu Wa shirika hilo kuna itajika Kuweka nguvu pamoja ili kufan nikisha usaidizi wa kibin Adam Barene hafja limana na maerezo saidi Leo agosti kuminatisa Ikiwa nisikuwe misada kibin Adam duniani Shirika la umojo mataifa Lohamiaji li na shirikiana na lile La umojo mataifa UN Ili kutafakari mchangu wa raia Vyongozo mashirika siwa kisirikali Katika ukabiliana na matatizo nao ikabili dunia Katika ripote shirika la OEM Wanamtazamu kuwa kazi ya kutuwa usaidizi wa kibinadamu siku hizi haiwezi kufanyo na mtu mmoja serikali wala shirika moja. Sharti kuweka mguvu pamoja ili kunosuru walio katika hatari wa wajenge faraja. Siku hizi watu milioni, elfu tatu, thalathina tatu. Ndiyo wanahitaji usaidizi duniani kama linavi fitua shirika weyemu. Na kusema kuwa nyakati ngumu hizi zili sababishwa na mizozo wa kisiasa mabadiliko kwa tabia nchegi angala corona pamoja na masikini. Aidha shirika la wien li nabainisha kufanya kazi wa misada kibinadam wali kabiliana na mazingira magumi wa kufanya kazi. Tangu mwanzoni mwaka huu hadi agosti kumi na wanaopata wanaupata miya moja nane wamesha mbuliwa na tayari ya ruba inane katia wamekoteza maisha wakiwa katika rakate za kutuwa misaada ya kibina adam. Mwaka wa mbili alfu shirika la umojo matailifa la uhamiaji lili wasaidia watu ndio hatarini zaidi ya milioni thalathina moja wanaungu wanaokimbizi wandani nje njanchi zao pamoja na wahamiaji. Nambari mbare haziarimana laia waleo katika kituo cha mafunzo ya ufundi mjini rumongi Bada ya kuhama makazi yao kufuatia kupanda kwa kina cha chamaji ya ziwa tanganyika Wanaomba kupatiwa misada ya chakula na marazi Waleo zungumuza na idha hii wamesema kukabiliwa na njaa kwa sababu mwaka unamalizika bila kusaidiwa Jeremy Bizima na katibu tarafa rumongi anafamisha kuwa kwa ushirikiana na shikla umoja mataifa la uhamiaji OIM. Wana tafuta namna ya kufa wakua mishia katika nafasi nyingine. Nchini kote watu wanawitaji usaidizi wa kibini Adam wanasabiwa kwa milioni moja na lakinane miongoni mwa hao. Wanao saidiwa na shirika la umoja mataifa la kuratibu masuara ya kibini Adam na misada ya dharula ocha, Kwa ushirikiano na sirikali wanakadiliwa kwa laki 947 kama inavyo chomoza katika tangazo la ejumahi. Burundi inapatikana katika kundi la inchi 20 zizo hatalini kutokana na mabadiliku ya tabia inchi. Yanayo perekea kuwepo wanao hama makazi yao mara kwa mara kwa mjibu wa tangazo hilo mpango wa kusaidia waleo na mahitaji kuliko wengine. Mwaka huu taharimu dola milioni Miamoja 87 zikiwa zimepatikana asrimia, kumina, tano. na asrimia kuminatano Na tukiendelea na tarifa yetu ya habari Tukigusia sekta ya sheria ni kwamba changamoto usafiri Kwa majaji wanapatika wana na wana otaka kufika kwenye ali hizo ingia Katika mzozo pamoge na nafasi ndogo ya kuandikia kesi ni baadhi ya kero zizo wasilishwa na majaji Mkua ni ruigi kwa wazi wa shiria. akizungumza na watumishi wa sekta hiyo. Waziri domine wanyangimbona ameleza kuwaswara la usafiri kwa mahakama. Kwa mahakimu wa mahakama za mwanzo hinashuhulikiwa. Aitha bi wanyangimbona anawashauli kuzingatia maadili ya kazi wa hudumie uma bila upendileo. Tarifa ya Jean-Claude Shimlimana inasuma studio na moize misagu. Uhaba wanauli kwa mahakimu wa mahakama ya shina ni moja wapu wa changamoto. Majaji waliwasilisha kwake waziri wa sheria domine banyanyimbona. Alhamisi hii akizungumza na wafanya kaza wa sekta hiyo wa mkuwani ruhigi. Mahakimu wanaeleza kwamba. Pesa zizokuwa zinaingia katika fuko la mahakama ya shina zimewekwa kwenye fuko la serikali hali ambayo inafanya kutopata pesa ya nauli. Raia ambao na huduma kutuwa kwa mahakimu wanuunika wanazidi na kusema mahakimu hao. Wanashiria hao wanaomba swala hilo lipatishiwe ufumbuzi. Kwenye wasiwasi huo waziri wa sheria Domine Banyangimbona anatuliza nyoyo majaji hao na kueleza kuwa swala hilo nashulikiwa katika mnolongo mzima wakuboresha vyombo vya sheria. Kando na uhaba huo wanaulia usafiri kuna kuwepo kwa nafasi ndogo ya kuandikia kesi. Majaji wanasima kuwa hali hiyo ni gumzo katika kukifathi faili mbali mbali. Wanaona kuwa hali hiyo inapelekea kazi yao kuzorota. Waziri domine banyangimbona anatolea wito muhakimu hao kujitolea na kuchukua hatua bada ya kutazama sheria katika kutendea haki rayaote. Lejo isanganiro ni kiboko yao? Naamu. Tarifa ini naleku ya moja kwa mwenja kutoka studio zetu zizopo hapa jini bujumbura. Tuuliki kaskazini mwa Burundi. Wavuvi wanao tumikia katika ziwa rgueru wanatakiwa kuvama jaketi marumo. Yanajulikana kama maboya ambayo nasaidia kuokoa maisha hasa wanapo tokea ajari mara wanapoingia majini na kujizuia kuvuka mpaka ya nchi bila idhini ni baadhi ya hatua zilizochukuliwa alhamisi katika mkutano ulioongozwa na katibu wa kudumu katika idara ya usalama nchini Burundi aidha wavuvi wale wao kufanya usafi kwenye kingo za Ziwahelo Taarifa ya Pierre Claverie Burundi inasoma studio na DD Nyonzi Kujizuia kuvuka mipaka ya nchi bila vibali, kutouza mazao ya samaki nje ya nchi pia. Kufalia maboya usalama jiredu sovitash kwa kifaransa kila wakati wa majini ni baadhi ya hatuwa zilizo katika mkutano ulio husisha wa vovi, mkutano wa viongozi mbali mbali. Ukiongozi wa alhamisi hii na kanali nzi sabira katibu wa kudumu wa usalama nchini burundi. Jambo lingine wanalazimishwa kulingana na katibu utarafa ya giteranyi Florida Ndwayezu ni kuwa kila mtumbu na rejea unapashwa kuegesha kwenye kituo cha jeshi la majini marine na kuchukuliwa asubuhi, mtumbo huo La sivyo mtumbo ambao utarejea utachukuliwa kama unavyo usalama, Wafuvi wanatakiwa pia kuendesha ujenzi wa vyo kwenye ufukwe kutokana na kwamba zi walikiwa na uchafu Samaki hukimbia na kuwalazimu kuzisaka mbali jambo ambalo linawasambishia kuvuka mipaka na kukamatwa wavuvi wanaombwa pia kutoa tarifa mapema ili kuhakikisha kuwa hatua hizo zinaheshimishwa Naam didiani nionzima kutoka makaskazini mwa Burundi hadi mahalibi mwa Burundi. Mtu mmoja amekamatwa na polisi alhamsi katika kijiji cha Kisasa cha Kagui Matrafani Gihanga mkoa ni Bubanza na mwanzake kutimwa vombi. Wote wanatuhumiwa mauaji ya raia mkazi wa kijiji hicho usiku wa Jumatano hii. Katika usiku huo wa huo watu wasojulikana walimkatakata kwa mapanga mlinzi wa kanisa Katoliki la Gifu Getrafani Manda utawala na polisi, wanafamesha kuendeleza uchunguzi. Na kiongozi wa kijiji buhi ndo trafani murgui mukowani chibi tokea na raia pamoja wa na washirika wake katika wakati kwa hicho ubadhilifu wa fuamari ya uma kama vile ugavi wa viwanja bila idhini baada ya kuamuru kuingolewa kuamikahawa kutoza pesa na kuziweka mfukoni na kadhaa hiki kati kamkutano wa hataragri wa ndeshwa na gavana ya jumaa lilili wameulamu pea kuengilia maswara kishiria kuapatanisha wa Afrika au ubakaji na watuhumiwa katibu kati kati kati kati kati kati tarafa anakiri kupokea malalamiko hayo na kwamba watalishuhulikia. Governor ametaka uongozi wa tarafa kuharakisha swala hilo na kuwepo ripoti uh, kwa ya kuchukua na kupewa ripoti kwa ajili ya kuchukua hatua na maendeleo ya miji, sharti ya ende, sambamba na wifadhi wa mazingira kama na vusema mkulugenzu wa kituo chua kulinda mazingila. Breki masi hatungimana, anafamisha kuwa ongezeko la watu lila sipo ratibiwa vizuri lina atharimbaya kwa ulinzi wa mazingira Hata ivo buwana hatungimana analeza kuwa indapo kuna tokia wana uvamia misitu wanaharakia kurekebisha mambo. Punde ni habari za kima taifa. Habari zakima taifa. nam katika habari za kimataifa vikosi vya kulinda amani vya umoja mataifa katika jamhuri ya demokrasia ya Kongo, Monisco, vimeondo katika mji wa mashariki wa butembo kuvuatia maandamano mabaya mwezi uliopita kuhusu kushindwa kwao kukomesha hasia za waasi afisa wa serikali amesema kulingana shikala habari la uingereza bbc msemaji wa monsco ndekadilo alisema kuwa ujumbe huo umeendelea na kusambaa kwa muda wafanyakazi wake nje ya butembo baada ya Mashauriano na mamlaka Zamita na Kitaifa maandamano dhidi ya ujumbe wa kulinda amani Yalifanyika kifu kaskazini mwishoni mwajurai wa andamanaji hao walitaka wanajeshi hao kunduka nchini humo Serikali ya kongo ilisema watu 36 waliwawa na wengine miamoja sabidi walijeruhiwa katika maandamano hayo na kundi la kumila watu miya maoja na tatu wana uhamiaji waleo ukulewa kutoka. Lydia Alimiwasiri Alamsi Salama Chini Rwanda. kulingana na shikila haba la uingereza BBC. Watapiwa hifadhi katika kituo cha makazi ya mda cha gashura katika wilaya ya Bugesera nchini, Rwanda, Kulingana na ujumbe wa Twitter wa wizara ya Rwanda ina usika na udhibiti wa dharura. Kituo hicho kwa sasa ni makazi ya wakimbizi, 1421 na wahamiaji waleo ukulewa kabla. Na mpensu msikizaji kwa tarifa hizi za kima taifa, tarifa ya mchana wale haina cha ziyada. Wuzikose kuendea kusikizaji kipikindi mingindia na kwenye leju isa nganilo kutoka studio mimi Romar Deniaivuze.